Surah Al-Fatihah. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. al Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yumdi. Pemilik hari pembalasan Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hanya kepada engkau lah kami menyembah Dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan Ihdinas siratal mustaqim Tunjukilah kami jalan yang lurus Siratal ladina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladda Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya Bukan jalan mereka yang dimurkai Dan bukan pula jalan mereka yang sesat